Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mtaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du iman, kaum dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang senantiasa meyakini seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Lisan kita yang tidak pernah bosan menyebut nama Allah, memuji dan memuja Allah dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian anggota badan kita yang senantiasa beribadah, <tuh> Anggota kita yang senantiasa beribadah Melaksanakan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Itulah sesungguhnya Hakikat syukur Itulah sesungguhnya Hakikat kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Alhamdulillah awalan, wa akhirat wa zahiran wa batinah Kemudian salat dan salam Mari juga kita Perbanyak ucapkan Bukan sekadar mengucapkan Tapi memperbanyak untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada hari yang mulia ini, yaumul Jumat, sayyidul ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla alayya solatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah." Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhtotul iman para pemirsa warahimakumullah Sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi topik pembahasan kita yaitu mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan tauhid al-asma Allah sifat ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama dan yang harus selalu kita ingat dan kita harus waspada dan memperingatkan yang lain dengan hal itu yaitu perkara berolok-olok dengan agama ajaran Islam atau perihal dan ahwal akhirat Surga dan neraka, pahala atau siksaan, ya, yeah. bahawa yang demikian itu merupakan yeah, perbuatan yang kufur, berolak lak dengan agama, berolak lak dengan Allah, berolak lak dengan Al-Quran dan memperolokkan para Nabi, berolak lak dengan Hal-hal yang menjadi prinsip iman tentang perihal dan ahwal yau qiyamah menjadikan hal itu sebagai bahan lelucon. Ya, dengan tawa ketiwi mengatakan bagaimana neraka, bahkan sebagian walia subillah. Dia kepingin ingin masuk neraka, wal'iyah zubillah. Ya, di sana dia akan ketemu katanya dengan berbagai, ya, orang akan bisa melakukan berbagai, ya, acara di sana di neraka, wal'iyah zubillah. Ini sebagai pertanda. Jika dia sebagai seorang yang Muslim, maka dia telah kufur dengan hal itu. Aduh, pun orang, orang kafirin. Ya mereka tidak beriman dengan surga dan neraka. Tetapi bila seorang muslim yang melakukan demikian dia telah kufur dengan pernyataan seperti itu. telah berolah-olah. Subhanallah. Ya. Jika orang, orang beriman memohon untuk masuk surga dan berlindung dari api neraka. Ada manusia yang telah dihinakan oleh Allah dia memohon untuk masuk neraka. Waliazu Billah. Waliazu Billah. Sungguh hal ini hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai ya muncul dari keluarga kita, karib kawab kita, orang-orang yang kita cintai, ya muncul pernyataan-pernyataan kufur, ya menentang Allah. Sombong kepada Allah yeah. Jangan kena api neraka Api di dunia ini telah cukup Untuk membakar orang-orang yang berbuat dosa Dan melakukan maksiat Dan orang-orang yang kafirin yeah. Baru satu bagian dari sekian ya, yeah. 70 bagian Panasnya api neraka Sebelum orang-orang yang seperti itu berani dengan segala kebodohan, kejahilan kesombongannya mengatakan iblis telah memperdaya dia iblis telah menggoda dia iblis telah ya, menipu dia iblis telah ya, dia telah menjadi teman dan sahabat bagi iblis ya, karena iblis tempatnya di neraka maka hendaklah dia mencoba terlebih dahulu ya, menyalakan api dan membakar dirinya jika dia berani melakukan hal itu ya itu baru api di dunia kita tidak berjaya sekarang bagaimana ya, tentang neraka siksaan neraka yang begitu pedih api neraka bagaimana azab neraka semua itu telah jelaskan tapi kita ingin menjelaskan ya sambungan dan keangkuhan dan kejahilan orang-orang yang menyatakan demikian. Yang menjadi permasalahan kenapa yang demikian itu dipiralkan, Kenapa yang demikian itu ya di-share di dunia, media sosial. Subhanallah. Ini orang-orang yang sungguh telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahan demikian itu merupakan bentuk kesombongan dan istihzak berolah-olah dengan agama Allah, dengan azab dan siksaan Allah. Semoga dia atau seorang yang mengatakan demikian itu bergegas untuk kembali kepada Allah bertaubat sebelum datang ajal. Sebelum Allah menyemplungkan dia ke dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan kufur dan berolah-olah dengan Allah. Semoga ini menjadi Peringatan bagi kita Dan Di waktu yang sama Hendaklah Menjadi Pembelajaran Apa yang ingin saya maksud Bahawa begitu pentingnya kita menanamkan Dan diri anak-anak kita dan kaum muslimin Pengagungan kepada Allah Kepada agama Allah Kepada syiar-syiar Islam kepada ya janji-janji Allah dan juga sanksi-sanksi dan azab yang telah dijelaskan oleh Allah kita imani kita yakini kita agungkan ya dan semua hal itu hendaklah menjadi sebab utama bagi kita untuk meraih kebaikan di sisi Allah dan menyelamatkan diri dari berbagai siksa dan azab di akhirat kerana Allahumma inas'alukal jannah wa maqarrabailaha min qaulin au amal wa na'udzubika bika minan nar wa maqarrabailaha min qaulin au amal Ya Allah, kami mohon surgamu dan seluruh amalan yang akan mendekatkan diri kami kepada surga dan kami berlindung dari api neraka ya Allah, kami berlindung ya Allah dan dari seluruh amalan yang akan menjurumuskan kami ke dalam api neraka ikhutal iman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah baik, kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Tauhid al-Asma'i wa sifat Pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan Satu kaedah yang sangat mendasar Di dalam akidah al-sunnah Akidah gelongan yang selamat Dalam memahami Nama-nama dan sifat Allah yaitu akidah Yang Bi'inilah Menjadi bekal kita Mengarungi hidup ini dan sebagai keyakinan keimanan kita untuk menghadap Allah tabaraka taala. Pada kaedah yang pertama kita menjelaskan bahawa seluruh nama Allah adalah al-husna. Ya, asmaul asma ul, Allah asma kulluha husna. Maka kita mendengar, mendengar atau kita mengenal asmaul husna. Kenapa demikian? Kerana seluruh nama tersebut mengandung makna yang sempurna. Ya. Dan makna yang sempurna itu adalah sifat-sifat Allah yang sempurna. Sehingga kesimpulannya sifat itu tidak terbatas dengan jumlah ya, 10 tambah 10 atau kurang dari itu atau lebih. Ya. Baik. Kemudian di antara prinsip dasar yang dijadikan oleh ahli sunnah dalam sebagai landasan di dalam memahami nama-nama Allah. Sebuah kaedah yang redaksinya ya, Asma Allah a'lam wa a'sraf. Bahwa nama-nama Allah itu Asma Allah itu sebagai ya, nama bagi Allah Asma'ul Husna sebagai nama bagi Allah dan di waktu yang sama dia sebagai sifat nah dalam istilah bahasa Arab ya nama itu A'lam jadi nama Muhammad ya Ahmad berakhir itu A'lam yes. kena itu sebagai pengenal ya. bahawa si fulan namanya Muhammad sepuluh nama Nya Ibrahim itu namanya alam dalam bahasa Arab jamanya alam jadi nama tersebut sebagai pengenal bagaimana kita bisa mengenal Allah Taala dengan nama-namanya ya maka asma Allah alam nama sebagai tanda pengenal sebagai ya uh, sarana untuk mengenal atau alat untuk mengenal itu kalau kita pahami nama ya secara istilah atau sebenarnya yang kita maklumi. Nah, oleh karena itu nama-nama Allah Subhanahu Wataala yang al-husna tersebut itu menjadi ya tanda untuk mengenal Allah. Maka tidak akan mungkin seorang untuk mengenal Allah jika dia tidak mengenal nama-namanya. Maka dinamakan alam. Tapi. Tapi di sisi lain nama tersebut sebagai sifat. Di sisi lain, di sisi kedua nama itu sebagai sifat. Jadi bukan sekedar nama yang menjadi tanda pengenal saja, tapi merupakan mengandung makna yang itulah sifat Allah Taala. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan sebutkan dua sisi. Ya. Yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Kita mengetahui ada zat dan ada sifat. Ya. Ada zat ada, ada makna ya, makna sifat dan Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Jiwa Allah Subhanahu wa taala, diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memiliki zat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ya sifat. Bila kita tinjau, ya yeah. dari sisi bahawa nama tersebut menunjukkan kepada zat yang satu zat yang Maha Esa yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala ya kena seluruh nama tersebut menunjukkan kepada Allah kepada Allah yang memiliki zat yang Maha Esa dan zat tersebut memiliki nama Allah Rabbul Alamin memiliki nama nah kena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa zat yang Maha Esa ya tidak berbilang Maka seluruh Nama-nama Yang kita ketahui Dan yang tidak kita ketahui Asma'ul Husna 99 tersebut Ya yeah. Maka dari sisi ini Itu semuanya sama Kenapa? Kerana semuanya menunjukkan kepada Zat yang Maha Esa Zat yang Maha Esa itu Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Ulu, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Awwal, Al-Akhir Al-Zahir, Al-Batin, Semua namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Malik, Rabb, Itu semua menujukkan pada apa? Zat yang satu Itu Allah Tabaraka Wa Ta'ala Maka dari sisi ini, sisi yang pertama ini berarti semua nama itu adalah sama. Kena menunjukkan kepada dat yang sama. Ini ditinjau dari sisi, ya nama-nama tersebut, ya bila menunjukkan kepada dat yang Maha Esa. Kena semua nama tersebut yang menunjukkan kepada dat yang Maha Esa. Maka dalam istilah bahasa Arabnya ini mutaradifa, itu sama, tidak ada perbedaan. Karena semuanya nama bagi Allah. Baik. Ini dinamakan a'lam. Ya, karena semua itu nama yang dengan nama tersebut kita mengenal Allah taala. Allah man Allah, ya. Apa namanya? Itu siapa namanya? Sami' basir alim qadir al-khalaq al-ghafur Al rahim al-awal al-akhir Al al-hay al-qayyum al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir ya. semua itu menunjukkan berhadat yang maha isa iaitu Allah subhanahu wa ta'ala berarti sama tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan dari sisi ini bila ditinjau sisi yang kedua bila ditinjau dari sisi yang kedua apa itu? dari sisi makna dari sisi makna bahawa setiap nama eh, asma'ul husna tersebut itu menunjukkan kepada atau mengandung makna yang berbeza, tidak sama Nah menunjukkan pada makna yang berbeda maka setiap nama itu menunjukkan makna yang berbeda kendati di antara nama tersebut ya memiliki hubungan korelasi dan konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan ya bahkan sebagaimana pernah kita sampaikan satu nama menunjukkan pada banyak sifat ya tapi secara prinsip Ya Seluruh nama-nama tersebut Menunjukkan kepada Makna yang spesial dengan nama tersebut Yang terkandung dalam nama tersebut Nah Maka kita katakan Al-Hayyu Nama Allah Ya Menunjukkan kepada Makna Al-Hayat Baik Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Sami'm cuanto kepada El-Sama' Nama Allah subhanahu wa ta'ala El-Basir cuanto kepada El-Basar Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim cuanto kepada Al-Ilim al Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim zipper kepada Ar-Rahman dan kita mengetahui ilmu bukanlah pendengaran pendengaran bukanlah ilmu ya yeah. pendengaran bukanlah rahmat rahmat bukanlah pendengaran kehidupan bukanlah pendengaran pendengaran bukanlah kehidupan kendati kehidupan itu ada disertai dengan pendengaran ya nama Allah al-ali tinggi tinggi bukanlah ya al-azim ya keagungan jadi berbeda maknanya nah sehingga demikian dari sisi makna maka setiap nama menunjukkan kepada makna yang berbeda dan setiap nama tersebut merupakan sifat bagi Allah maka dikatakan asma'ul husna dari sisi makna adalah sifat sifat yang dimiliki oleh Allah awsafun jadi ada dua sisi ditinjau dari zat Allah dari Allah yang memiliki nama tersebut maka seluruh nama itu menunjukkan kepada satu zat berarti sama pada hakikatnya dari sisi ini tidak ada perbedaan karena apapun namanya berbeda namanya tapi tetap menunjukkan pada satu zat yang maha Esa dan yang maha suci yaitu Allah tabaraka wa taala. Tapi di sisi lain sisi kedua bahawa setiap nama tersebut mengandung makna yang sempurna dan makna yang sempurna itu ya tentu berbeda dengan makna yang lain. Ya. Tidak sama. Kendati ada hubungan. Ya. Maka sudah ya dimaklumi bahwa setiap nama itu menunjukkan kepada sifat yang berbeda dari nama-nama yang lain sehingga demikian sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan tersebut maka sifat Allah itu sungguh sangat banyak dan nama itu dari satu sisi merupakan tanda pengenal bagi Allah yang menunjukkan kepada Zat Yang Maha Esa dan di sisi yang lain merupakan sifat bagi Allah yang dimiliki oleh ya Allah sifat kesempurnaan dan keagungan. Inilah yang dikenal dengan ya Asma Allah a'lam dan auصاف ya. Berbeda dengan ya pemahaman atau akidah sebagian sekte. Kita sampaikan ini sebagai perbandingan agar kita mengenal al-Haq ya. Bisa bisa membandingkan Al Mu'tazilah Al Mu'tazilah. Ya. Mereka hanya menetapkan nama. Ya. Dan nama yang tidak menunjukkan kepada makna. Ya. Bahkan sebagian mereka mengingkari nama kenapa? nampak. bila namanya banyak berarti itu kan berbilang kata mereka. Berbilang. Dan Allah Maha suci dari hal itu. Bukan itu juga taklah mereka mengatakan bila ditetapkan makna pasti kan banyak sifat, banyak sifat menunjukkan kepada banyak adat Bakti berbilang Allah maha suci dari itu mereka nafikan. <tuh> ya, ini semua akidah ya Mu'tazilah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudara-saudarihman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Maka Tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala membaca hadis dan menemukan nama-nama Allah, maka yakinlah bahawa nama tersebut ya, merupakan nama bagi Allah Subhanahu Wataala dan nama tersebut ya mengandung sifat, ya mengandung makna yang sempurna itulah sifat Allah Taala ta Kauwatar. Terima. Ikhutul Iman. Wabarakatuh kenapa kita katakan demikian ya kenapa kita katakan bahwa nama itu dari satu sisi adalah sebagai alam, alam tanda pengenal ya kita mengenal Allah dengan nama tersebut ya dari, sesu, di, dari sisi yang lain dari sisi yang lain sebagai sifat Karena kita mendapatkan dalam Al-Quran ya ayat yang menjelaskan bahwa nama itu menunjukkan pada sifat bukan sekedar nama saja bukan sekedar nama saja ya jadi tak kala kita membaca firman Allah atau yang lain Al-Aliyul Kabir Al-Aliyul Muta'al Al-Ali itu nama Ya, Al-Ali Al-Kabir Al-Muta'al berarti Al-Ali menunjukkan pada sifat Al Al-Uluh berarti Allah memiliki sebabnya ya, tinggi makanya Al-Sunnah meyakini tinggi zat Allah ya ketinggian yang mutlak yang mencakup ketinggian zatnya ketinggian kekuasaan dan kedudukannya naam taib Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya sebagaimana dalam firmannya Surah Al-Ahqab Wahual Ghafurur Rahim Wahual Ghafurur Rahim yeah. Wahual Ghafurur Rahim Ayat ketujuh disebutkan Wahual Ghafur Rahim Lihat Wahual Ghafur Rahim Al-Ghafur salah satu dari nama Allah Ar-Rahim juga salah satu dari nama Allah Ya yeah. Ar-Rahim juga terdapat dalam Surah Al-Fatihah Ya yeah. Ar-Rahman Ar-Rahim Baik. Dan dia Allah Al-Ghafur Maha Pengampun Al-Rahim Maha Penyayang. Ini dalam bentuk nama al ghafur Al-Rahim. Dan kita mendapatkan dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu Taala berfirman ayat 58. Ya, Qala Subhanahu Warabu Kal-Ghaforu Warabu Kal-Ghaforu. Al-Rahim atau Dhul-Rahma Dhul-Rahma Warabbukal Ghafuru dhul Ayat dalam surah Al-Hqab Al-Ghafur Ar-Rahim Dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan ya, Wahu, Warabbukal Ghafur Dhul-Rahma Dalam ayat pertama tadi Al-Rahim Ayat yang kedua surah Al-Kahfi Dhul-Rahma Apa yang bisa kita pahami dari kedua ayat ini? Berarti Ar-Rahim itu nama Allah Allah yang memiliki rahmat. Karena zu dalam bahasa dia itu ya pemilik, Memiliki Zu maliin ya berarti pemilik harta. Ya. Zu mansibin memiliki kedudukan. Zu rahma, dzur rahman. Berarti Allah yang wa rabbuk dan ربmu Al-Ghafur yang Maha pengampun, dzur rahman yang memiliki rahmat ya, kalau ayat pertama surah Al ahqab terjemahan mungkin ya, terjemahan indonesianya dan dia adalah maha Pengampun lagi maha penyayang ya disebutkan keduanya dengan redaksi nama al-rahman, al-rahim ya. al-ghafur rahim tapi ayat dalam surah al-kahfi yang pertama al-ghafur tetap dengan redaksi nama al-ghafur dan yang kedua dengan sifat ya Kena mazda dari Rahman, ya, Rahimah, Ya Rahmah, dan nama Allah Rahman. Diberikan lagi dia, diberikan atas sifat Rahmah. Nah, maka kita memahami ada nama, ada sifat, ada nama, ada sifat. Maka asmaul nurah alam tu nama dan juga sifat. Nam, Taib, ini. Sebagai dalil tentang keadaan tersebut Kemudian Juga ya secara konsensus ya Ahli bahasa Ijma' Bahawa ahli bahasa mengatakan Mustahil ya Seorang dinamakan Maksudnya alim Atau dinamakan dia itu basir Dia punya namanya basir atau dia alim, samik Ya, dia mendengar Kemudian dia samik, ya, mendengar alim berilmu mengetahui Tetapi tidak menunjukkan pada ilmu Ya Tidak menunjukkan pada ilmu Dia makan alim tapi dia jahil, bodoh Namakan makan sami, tapi tidak mendengar Ya berarti bukan alim bukan sami nah oleh kerana itu secara dalil bahawa Allah memiliki nama dan memiliki sifat dan secara juga bahasa bahawa bila dikatakan seorang ya alim tu nama dia alim kemudian pasti dia memiliki ilmu kendati ya kalau dari sisi ya keilmuan manusia tentu relatif juga tapi pasti memiliki ilmu ya. jika hal demikian itu hal yang dimaklumi di kalangan ahli bahasa yang mereka berbicara tentang masalah ya kalimat dan kata ya. apa maksud dan maknanya maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tentu Allah lebih berhak lebih utama memiliki Ya, makna dari nama nama aslusna tersebut, ya, bermakna nama yang di, e, terkandung di dalamnya makna yang sempurna. Nah, ikhutuliman para pemirsa rahimakumullah. Ya, ada pun pernyataan, ya, orang-orang muazzin yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, kalau ditetapkan sifat tersebut berarti akan terjadi apa? Ia ya, akan berbilang, akan banyak sementara Allah itu Maha Esa. Ya. Maka ini jelas pernyataan yang batil. kena kita memaklumi boleh jadi seorang ya dia memiliki banyak sifat tapi tetap dia satu. Ya. Jika hal ini suatu hal yang bisa dipahami secara logika, ya <tuh> dalam kehidupan manusia makhluk yang mereka tentulah ciptaan Allah ya, tentu lebih utama Allah subhanahu wa ta'ala ya, memiliki nama dan memiliki makna atau sifat yang banyak sementara Zat Allah tetap satu tidak berbilang, jadi banyaknya sifat tidak menunjukkan kepada banyaknya zat ya ini harus kita pahami nah Baik itu taliman, Basyarahimakumullah. Kemudian kita juga mendapatkan di dalam Al-Quranul Al Karim Allah menyebutkan banyak sifat tentang dirinya, baik secara ya menyebutkan sifat secara ya langsung yang dimiliki lezat Allah atau sifat yang terkandung dalam perbuatan Allah. Karena Allah berbuat dan perbuatan tersebut menunjukkan pada sifatnya ya sebagai contoh ya Allah yang Maha Esa menyebutkan tentang berbagai sifat ya inna batusha rabbi kala syadid batush sungguhnya ya siksaan Rabmu ya azab Rabmu sangat syadid iaitu pedih innahu huwa yubdi'u wa yu'id yubdi'u memulai yubdiu hum li iktana wa yu'idu akan membalikan perbuatan Allah dan perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya na wa hu al-gafurul -al wadud al-gafur ya ya Maha pengampun wadud Maha penyayang dzul arsyil majid yang memiliki ya al-arsy yang agung dan majid di sini bisa ada dua kemungkinan Bisa menjadi sifat bagi aras atau sifat bagi Allah dan majid dalam ayat lain merupakan juga nama dari Allah Subhanahu Wa Taala Majidu keagungan. Bisa juga ya, Dzul Arsil Majid yaitu sifat bagi aras. Nah aras adalah makhluk yang agung, makhluk yang terbesar, makhluk yang paling, ya, yang terbaik. Nah, faalul lima jurid, faalul lima jurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Jadi Allah menyebutkan berbagai sifat dalam ayat ini sementara zat Allah tetap satu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la al ya sabbihis ma rabbikal a'la. sabbihis ma rabbikal a'la. Ya Bertasbihlah, sucikanlah, ya dengan menyebut nama Rabbmu yang Rabb Al-A'la yang Maha Tinggi. ala itu nama. Maka kalau kita namakan seorang Abdul A'la ya boleh, atau Abdul Ali atau Abdul Muttaal, ya. Kena, semua itu nama Allah. Menunjukkan pada apa? Makna Al-Ulu dan Al-Ulu merupakan sifat Allah Taala, ta sifat dzatnya Allah. Jadi that Allah itu Mahatinggi, ya, bukan di mana-mana, ya, bukan tidak bertempat, ya. Kena kali maksud tempat, yaitu di luar alam ini, ya, situlah Allah di luar alam ini. Tapi kalau tempat yang dimaksud yang mereka pahami alul kalam, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, yang di dalam alam semesta ini, ya Allah di luar itu semua kerana Allah Subhanahu wa taala mahatinggi. Ya. arah yang ada bagi Allah bila dibandingkan dengan makhluk hanya ya satu arah. Allah mahatinggi dan makhluk semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah menjelaskan alladhi khalaqa fa sawwa. Khalq menciptakan, maka siapa Allah? Al-Khalqu penciptaan. Fa dan menyempurnakan jadi ciptakan disempurnakan ciptaan tersebut ya walladhi qaddara fahada dan yang telah qaddara mentaqdirkan fahada kemudian menunjuki jadi Allah yang menunjuki itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala qaddara yang mentakdirkan, ya yang menentukan tayyid walladhi akhrajal maraah dan juga akhraj ya yang mengeluarkan ya tanam-tanaman dia untuk tumbuh. Nah. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim <coughs> yang menisbatkan diri kepada ahli sunnati wal jama' adalah menetapkan sifat-sifat yang telah tertera di dalam al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita imani. Ya. Tidak diselewengkan Ya. Tidak diingkari. Tidak diserupakan. Tapi sebagaimana akidah ahli sunnah Allah memiliki sifat sebagaimana Allah memiliki asmal husna ya, tiada yang bersekutu dalam, dengan Allah dalam nama tersebut kendati dari sisi ya, nama sama tapi hakikat berbeda ya. maka tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hakikat tersebut ya. kalau sekadar nama ya ada kesamaan karena Allah juga mengatakan ya fajalna usmiyan basirah tapi bukan ya kesamaan dari sisi nama ya menunjukkan kepada kesamaan dah hakikatnya nah, ini yang harus dipahami ini yang harus dipahami bahawa sekedar sama dalam nama atau istilah bukan berarti sama hakikat dan makna yang sesungguhnya. Ikhlas iman para pemirsa, kaum Muslimin dan Muslimah di mana saja berada. Nah, kenapa kita katakan bahawa secara logika, bahawa alasan orang-orang yang mengingkari sifat, bahawa bila ditetapkan sifat lebih dari satu atau setiap nama menunjukkan kepada sifat. Berarti akan terjadi ya, banyak sifat berarti berbilang ya, bahawa yang demikian itu kata mereka tentu Allah Maha Suci. Dari sifat berbilang tersebut, Allah Maha Esa. Maka kita katakan bahawa secara logik pernyataan seperti itu adalah hal yang batil. Kenapa demikian? Kena kita mengetahui. Bahawa sifat-sifat tersebut Adalah sifat yang ada pada zat Bukan sifat yang terpisah yeah. Jadi Allah memiliki zat Yang Maha Esa Dan sifat-sifat tersebut Ia ada pada zat yang Maha Esa tersebut enggak terpisah yeah. Kecuali kalau terpisah zatnya Maka ini jelas akan menunjukkan kepada Berbilang lebih dari satu. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi, Allah Maha Esa, Zatnya Esa, ya. tidak berbilang, tidak ada sekutu baginya. Nah. Kullu Allahu Ahd. Ya. Maka pernyataan bahawa bila ditetapkan sifat. Itu akan terjadi Yang namanya ta'adud Fidawad Itu berbilang Dari sisi dat Itu lebih dari satu Maka ini pernyataan yang batil Ya Bahkan Sebagai ya <coughs> Pendekatan bagi kita Agar kita lebih memahami dalam hal ini Kita melihat Apa yang ada Ya dalam selesai ini adalah ciptaan Allah. Maksud telah ada, mewujud, ya, mewujud dan setiap yang ada memiliki that dan kita mendapatkan, ya, sebagian that yang ada di permukaan bumi ini memiliki lebih dari satu sifat tapi afkah adat tersebut berbilang tidak dia satu tapi sifatnya lebih ya. jika hal ini terjadi di kalangan manusia atau makhluk yang ciptaan Allah maka Allah Subhanahu lebih utama dari itu kita sering menyampaikan hal ini kena yang dipakai dalam menetapkan sifat keagungan bagi Allah qiyasul aula qiyas menjelaskan ya Kegagahan dan keutaman. Ya. Artinya jika manusia memiliki suatu sifat yang mulia dan sifat tersebut yang memberikan siapa? Ya tentunya Allah. Kalau tidak ada Allah maka Allah tentu lebih utama memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Jika manusia ya, terpuji bila meninggalkan suatu yang jelek. Atau bila dia selamat dari sifat-sifat kejelekan Itu suatu yang terpuji Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala Yang memilik, memirikan kepada seorang hamba Untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela itu Tentu lebih utama Kita sucikan dari Segala sifat-sifat ya, Yang tercela tersebut Kita sucikan Allah Nah, Ini harus terpahami Ini namanya kiasul awla ya. Kiasul awla kias menganalogikan tapi al-aulah yang lebih mengutamakan jika seandainya ini baik tentu Allah lebih memiliki hal itu itu maksudnya dan ini tidak ada masalah yang tidak boleh itu adalah kiasul al-musawat iaitu menyamakan kerana Allah mengatakan Laisa kami thalihi syait wa huwa sami'u al-basir baik ikhlataliman para misal rahimakumullah kita lanjutkan itu seputar masalah Ya Masalah nama Allah Sebagai Asma Allah sebagai A'lam wa wa'usawah Kemudian Di antara hal yang Diyakini oleh ahli sunnah Di dalam memahami Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Nama Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Nama Allah Subhanahu wa taala bila menunjukkan ya mengandung sifat yang menunjukkan kepada ya objek nah yang menunjukkan kepada objek itu menunjukkan kepada tiga makna Menunjukkan pada tiga mana, tiga permasalahan. Tetapi kalau hanya menunjukkan kepada sifat yang ada pada Zat Allah saja tidak membutuhkan objek, itu mengandung dua masalah, dua pembahasan. Ya, contoh, ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala as Sami' Sami'. Sami itu Maha mendengar Berarti menunjukkan kepada sifat As-Sam'u pendengaran Berarti pendengaran ada objeknya Berarti ada yang didengar Taib Diulangi As-Sam'u Nama Allah Dan menunjukkan kepada sifat Allah As-Sam'u pendengaran Sam'u as -sam pendengaran Dan pendengaran itu Ada yang membutuhkan objek arti ada sesuatu yang didengar ya ada yang didengar maka bila kita mendapatkan nama-nama Allah Subhanahu SWT yang mengandung makna dan makna itu menunjukkan kepada sifat sifat itu membutuhkan kepada objek ya dalam istilah bahasanya maf'ulnya maka nama tersebut mengandung Ya, tiga permasalahan, tiga hakikat yang harus kita imani Yang pertama, ya kita imani itu sebagai nama Allah Sami' sebagai nama Allah Kita imani bahwa as-sam'u adalah sifat Allah Baik, dua Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita mengimani hukum yang terkandung di dalam nama tersebut Baik dan beserta konsekuensinya Tuntutannya Sebagai contoh Ya Allah Sam'i' Maha Mendengar Berarti sifat Allah As-Sam'u Sam'i' nama Allah Kita tetapkan As-Sam'u Pendengaran Berarti sifat Allah As-Sam'u Hukum yang berkaitan dengannya apa? Kita tetapkan bahwa Allah mendengar semuanya. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Mendengar semua suara, mendengar semua bisikan hati, mendengar, tidak ada yang tersembunyi. Lalu apa konsekuensinya? Maka, banyaklah berdoa kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah mendengar doa kita. Dan kalaupun berdoa nggak perlu teriak teriak, kenapa? Kenapa harus teriak teriak? Angkat suara yang kita suruh mendengar. Ya, semiun, Subhanallah. Ya, semiun. Oleh karena itu, lihat bagaimana pendengaran Allah Subhanahuwataala yang, ya menuntut atau yang konsekuensi dari pendengar mendengar semuanya tidak ada yang tersembunyi ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar bisikan hati sampai-sampai dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ada seorang wanita yang mujadilah yang datang pada Nabi yang mengadukan tentang suaminya yang menzihar dia yang mengatakan kamu seperti punggung ibuku ya dalam surat mujadilah dia berbicara dan ya hujrah kamar nabi sallallahu sama wasallam itu kecil. Ya. Seorang mujadilah berbicara dengan nabi. Ya. Di antara perkataan mujadilah seorang wanita tersebut. Ya. Tidak didengar oleh Aisyah, bahkan tidak dipahami apa maksudnya. Ya. Berarti dia berbicara dengan suara yang rendah sekali. Akan tetapi kata Aisyah Kendati Aisyah tidak mendengar, padahal dia di samping Nabi S.A.W tidak mendengar apa yang diaadukan oleh seorang wanita tadi kepada Allah, eh, Rasulullah S.W.T. Tapi kata Aisyah r.a bahwa ini mungkin fakad Allah kalama min poke sabi samawan Lalu itu Allah mengatakan, Qad sami Allahu qaula latti tujadilu kafizaujihah wa tajtakihi Allah. Qad sami Allah, Allah sungguh telah mendengar. Subhanallah. Perkataan Mujahidul seorang wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Tahawurakumah dia berbicara, ya, berbincang-bincang pada Nabi SAW mengadukan permasalahan. Bagaimana hukumnya? Dia telah mengzihar saya, mengatakan saya seperti punggung ibunya. Apa hukumnya? Aku jelaskan, ya, dalam surat Al Mujahid. Tapi yang menjadi permasalahan, ya, yang menjadi ya, inti permasalahan dalam pembahasan kita adalah pendengaran Allah karena nama Allah dan sifatnya dan hukumnya Allah mendengar semua suara yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu SWT berbeda dengan pendengaran kita Ya, di belakang dinding kita tidak bisa mendengar bahkan banyak ya, perkataan yang mungkin seorang yang mungkin hanya jarak antara mungkin 2 meter 1 meter tidak mendengar apa yang terjadi di antara mereka ya Hanullah. ini yang kita sampaikan tadi bahawa bila nama tersebut menunjukkan pada sifat-sifat itu membutuhkan objek maka tiga hal yang wajib kita imani yakini bahawa itu nama Allah tetapkan itu sifat Allah dan tetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan yang demikian itu baik ikhlataliman ya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah bahkan dalam hal ini sebagian para ulama ya menjelaskan mereka berdalil dengan firman Allah illal ladina tabu min qabl an taqdiru alaihim fa'lamu fa anna allaha ghafurur rahim yaitu gugurnya hukum ya al-hajj bagi qut'atul thariq yaitu para perampok. Sanksi ya digugurkan dari mereka, tidak distanksi tatkala mereka telah bertaubat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan bila seorang hamba bertaubat maka dia akan diterima taubatnya. Tapi sebelum kan ya mampu uh, menangkap mereka sebelum mereka tertangkap, sebelum mereka ya did, didapatkan, mereka telah bertaubat. Maka digugurkan, ya tidak dieksekusi. Kenapa demikian? Para ulama berdalil. Ya. Ini subhanallah. Ya bagaimana konsekuensi atau makna yang terkandung dari Asma Allah Al-Husna? Karena biasanya bahkan bukan biasanya dalam kilau perhatikan kita perhatikan ayat Al-Qur'an itu antara ya nama Allah yang sering Allah menutup ayatnya dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki korelasi hubungan dengan permasalahan yang sebelumnya ya, itu perlu diperhatikan ya, sebagai contoh Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ya, illa alladzina tabukce orang yang min qabli an taqdiru alaikum, sebelum kalian ya, mampu untuk ya menangkap mereka melakukan kesalahan harus dihukum ya mencuri atau merampok tidak ketangkap tapi belum bertobat kalau tertangkap ia ya, harus di ya, dieksekusi harus diberikan hukum dan sanksi kepadanya kecuali kata Allah mereka yang bertobat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka ya kemudian kata Allah fa'lamu anna Allah ghafurur rahim Ketahuilah semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bagaimana sisi pendalilannya? Kata para ulama, karena Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama yang mulia, Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun atau menerima ya pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti bila seorang tadi atau mereka yang belum tertangkap tadi dan telah mereka bertaubat dari kesalahannya dari perampokan tadi. Ya. Jika kejahatan mereka telah bertaubat berarti ayat menjelaskan Allah menerima taubatnya kenapa karena Allah menutup ayat tersebut dengan ghafurur rahim berarti konsekuensi dari Allah menutup ayat tersebut dengan ghafurur rahim dengan dua nama dari asmaul husna yang mengandung makna pengampunan dan kasih sayang berarti bila seorang hamba bertaubat Allah menerima taubatnya Allah mengampuni dosanya dosa apapun sehingga kalau mereka telah bertobat sebelumnya ditangkap berarti sungguh Allah telah memaafkannya maka kata para ulama ya gugur hukum atau sanksi tadi dari bagi dirinya subhanallah lihat bagaimana ya kedalaman para ulama ya di dalam uh, memahami ayatnya Allah seharusnya seperti itu oleh karena itu kenapa dalam masalah taubat dan istighfar itu ya diakhiri diakhiri dengan nama wahuwal ghafurur rahim ya sa'astagfirul lakum rabbi in ghafurur rahim akan aku ya mohonkan keampunan bagi kalian kepada Rabku karena Allah al ghafurur rahim kenapa dinama, ditutup dengan huwal alimul hakim karena konteksnya tidak pas ya yeah. Kena ini berbicara tentang masalah mohon keampunan maka yang pas ditutup dengan apa nama Allah wafurrahim dalam berdoa ya yeah. sami'ul alim ya yeah, kan, wa sami'ul alim kenapa, Kena Allah sami' tidak cocok di simbol aliyul kabir tidak cocok, kenapa Kena permasalahan konteks berdoa kalau berdoa berarti kita memohon mengadu kepada Allah berbicara, mengangkat Permohonan Allah mendengar dan mengetahui doa kita. Maka jangan bosan berdoa. Subhanallah. Kalau kita perhatikan satu persatu asmal husna yang merupakan penutup dari setiap ayat Subhanallah itu luar biasa. Ya, silakan itu diranguni dan diranungi dan diperhatikan, ditadapur. Kemudian bila nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang tidak membutuhkan objek. Dalam istilah bahasa itu ya sifat yang lazim hanya ada pada dirinya, ya. Maka dua, dalam hal ini dua hal yang wajib kita imani dan kita yakini. Yang pertama mengimani itu sebagai nama Allah dan yang kedua mengimani sebagai sifat Allah. Contoh, al-hayyu, hayu, hayu maha hidup. Beda ya, yang menghidupkan Berarti ada yang dihidupkan. Ini al-hayyu yang maha hidup. Jantara nama Allah Al Hayyu. Ya. Berarti kehidupan yang ada pada diri Allah. Kehidupan yang sempurna yang tidak didahului dari ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan sebagaimana terjelaskan pada kaidah yang pertama ya atau pembahasan yang sebelumnya. Maka kita imani Al Hayyu nama Allah dan As al hayatu sifat Allah. Nah, karena ini Nama yang menunjukkan pada sifat yang uh, yang tidak membutuhkan kepada objek. Nah, type itulah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan aqidah alisunah. Semoga uh, apa yang dijelaskan tadi bisa dipahami. Ya, dan mudah-mudahan ini menambah keimanan dan keymon kita, keimanan kita dan semakin memantapkan ya aqidah dan keyakinan kita di dalam berpegang teguh. Ya, dengan aqidah alisunah dalam Sifat ini. Semua kita diselamatkan dari berbagai penyimpangan Di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya e, nah, Baik, demikian alam. Wallahu'adam Baik, syukuran Barakulah fiqh kepada Al Ustaz yang sudah memberikan materi Yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua Menjadikan pemahaman yang lurus Mengenai bagaimana memahami Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala baik yang di dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan San Singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama saya menyajukan terlebih dahulu di jilai 6 singkat Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor ya Ustaz apakah setiap nama-nama Allah itu bisa dijadikan nama untuk manusia asalkan didahului dengan nama Abdul, Abdul mohon penjelasannya seperti Abdullah yang tadi yang disebutkan yaitu Al-Hayu apakah boleh asal dengan didahulukan dengan nama Abdul dan yang lainnya juga mohon penjelasannya usai bagaimana kaedahnya ya terima kasih kepada penanya Barakallahu Fikum jamian inti pertanyaannya adalah bolehkah ya menghambakan diri kepada nama-nama tersebut ya. sehingga menamakan seorang dan menisbarkannya kepada Allah pada nama Allah ya. maka jawabannya na'am maka itu nama Allah subhanahu wa ta'ala maka boleh untuk menghambakan diri dalam penamaan ya. dikatakan ya Abdul Hay Abdul Awal ya Abdul Akhir Ya Abdul Samia, Abdul Basir, Abdul Qadir, Ya Abdul Al-Khaliq, Abdul Khalaq, Ya Abdul Al Alim, Abdul Hakim. Naam, boleh. Selama ya bahawa nama tersebut, ya nama bagi Allah yang telah jelas dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Naam. Allahu'ala. Naam. nam baik sekronde zaklakhir sada tas jawabannya demikian untuk yang bertanya di line 6 singkat. dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di line netlawan silakan di 0218236543 kami tunggu yang ingin bertanya perihal pembahasan kita silakan halo nah halo asalamualaikum Kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Ya, sudah masuk kalau. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abdul Hamid dari Jambi. Insyaallah Abdul Hamid di Jambi. Silakan, Pak. Yang saya tanyakan tentang kan Dari dulu kan yang diajarin Dari nenek moyang kan sifat 20 Iya sifat Sifat yang 20 hmm. ya, Tidak mengenal asmaul usnah Walaupun kenal Mereka gak memahami begitu dalam hmm. Apakah mereka termasuk bisa selamat dari api neraka gitu ya baik bisa saja pak ya? ya itu aja pak baik iya terima kasih banyak pak Abdul Hamid di Jambi ditunggu jawabannya ya terima kasih kepada Pak Abdul Hamid ya ini sebagai bukti juga ya alhamdulillah di antara nama Allah maka bapa Abdul Hamid menisbatkan diri kepada ya Al Hamid ya Abdul Hamid. Jadi ini sebagai bukti bahawa boleh kita menghambakan atas dengan di dalam penamaan kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiik ya Pak Abdul Hamid atas pertanyaannya. Ya. Dan juga semoga Allah memberkahi kita semua dan ya memberikan kepada kita membuka pintu hati kita untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya. Baik, sesungguhnya Kalau kita berbicara dengan jujur Ya akidah ma'rifatullah wajalla mengenai Allah Tabaraka wa ta'ala Adalah perkara yang sungguh telah jelaskan Rasulullah SAW Telah terdapat penjelasan dalam Al-Quran dan dalam hadis, -hadis yang sahih Tatkala Allah subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Lewat Jibril kepada Nabi SAW dan di dalamnya Allah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Agar kita mengetahui bahwa Allah yang kita ibadati, Allah yang kita agungkan memiliki kemuliaan, keagungan, ya dan seluruh kesempurnaan. Kita kenal kepada Allah. Sehingga di setiap nama tersebut mengandung makna yang menjadikan kita selalu ya tertanam dalam diri kita ya optimisme. Ya, berharap kepada Allah sehingga dalam kebutuhan dan hajat kita kita sesuaikan dalam permohonan ya, karena terkadang kita berdosa, terkadang kita ya lalai, terkadang kita dalam kondisi sulit dan kita memohon berdoa maka semua disesuaikan permohonan dengan nama-nama tersebut, jadi Allah ingin memperkenalkan ya dirinya kepada hamba, tidak ada cara jalan lain untuk bisa mengenal Allah Selain daripada mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya Nah Taib Tadi kaedah yang telah kita jelaskan Maka Ya dalam penjelasan kaedah yang pertama Sering saya ulang Berulang ulang di sampaikan Dan sekarang juga pembahasan di sampaikan juga Setiap nama menyebutkan pada sifat Itu kaedah Ya Nah dari sini kita akan memahami pembatasan dengan jumlah tertentu ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Nah, dan tidak begitu yang diajarkan Nabi SAW sama ada para sahabat. Ya. ya, kalau kita mungkin bercah lah mungkin dari secara turun-turun dan -turun menaik moyang kita, ya mungkin sebatas itu pengetahuan mereka. Ya. Tapi sesungguhnya, aki dan diyakini ahli sunati wal jamaah, mereka tidak membatasi sifat dengan jumlah tertentu. Kaedahnya setiap ya yang terdapat dalam Al-Quran sifat-sifat Allah baik secara langsung sebut yaitu sifat atau yang terkandung dalam nama-nama Allah atau perbuatannya, ya, maka mereka tetapkan kena Allah yang menjelaskan hal itu, kena Allah yang menisbatkan pada dirinya. Dan Allah tidak menisbatkan pada hambanya, makhluknya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu SWT menetapkan, menisbatkan berbagai sifat kepada hambanya. Sehingga masing-masing dari sifat tersebut sesuai dengan ya, keadaan, ya, sesuai dengan keberadaan masing-masing dari zat Ya Allah yang maha sempurna Ya maha suci, maha agung Maha baik, maha agung Dan maha ayat, semua kebaikan Sempurnaan, maka tentu Sifatnya sesuai dengan Keagungan, kemuliaan, kebesaran Dan kesempurnaan Patkala manusia juga memiliki sifat, mereka mendengar Juga melihat, mereka hidup juga Berilmu, tapi ilmu mereka terbatas Hidup mereka terbatas Juga pendengar mereka terbatas Maka ya sesuai dengan keberadaan mereka kefakiran mereka, kefanaan mereka ya, keterbatasan mereka dan kekurangan mereka maka semua yang Allah tetapkan, kita tetapkan tanpa dibatasi nah, nah sesungguhnya uh, konsep dari yang namanya dikali dengan sifat 20 tadi, ya, itu bermula dari sifat 7 yang ditetapkan oleh sekte 7 sebelumnya Panggil Muhammad bin Qulab, yaitu Al-Hayat, Al-Iradah, Al-Qudrah, Al-Asamu, Al-Basaru, kemudian uh, Al-Ilmu, Al-Kalam, tujuh. Kemudian dipecah lagi, menjadi sifat Al-Ma'nawiya. Tadi sifat Ma'ani, ya, menunjukkan pada sifat. Kemudian sifat Ma'nawiya, iaitu bagaimana bersifat, ya, dengan Sifat tersebut, kau nuh hayan, kau nuh qadiran, kau nuh samiyan, kau nuh aliman, kau nuh Para ulama mengatakan apa bedanya ini? Ya, yeah. tidak suatu yang baru dalam hal ini. Karena kau nuh samiya mencakup sifat hayat, sami, sam. Jadi tujuh, tujuh ya tambah itu empat belas ditambah lima sifat salbia, hidam baqa mukhalifatul hawadith qiyamu binafsihi wahdaniya wujud eh, wahdaniya na'am lima Yaitu sifat salbiyah yang menunjukkan kepada ya, bahwa Allah tidak memiliki sifat yang bertentangan dengan makna tadi ya itu maksudnya berbeda sifat salbiyah kan ahli sunnah berarti sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah yang menunjukkan kepada makna yang berlawanan dengan sifat tersebut. Contoh Allah menafikan sifat al-maut berarti menunjukkan pada sifat kehidupan Allah yang maha sempurna. Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman berarti menunjukkan sifat keadilan yang sempurna. Allah menafikan dari dirinya sifat al-luhub capek letih berarti Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Nah, itu lima berarti 14 tambah 5, 19 tambah satu sifat nafsiyah, yaitu al-wujud itu. nah, konsep ini kenanti kalau kita melihat kenanti kalau kita melihat juga, ya ada sifat-sifat yang lain sifat jamiah yang mencakup menyeluruh yang ditetapkan oleh ahlul kalam tapi tak kalau membatasi dengan istilah sifat istilah, itu akan menjadi sebuah doktrin bahawa masyarakat memahami seperti itu saja Seolah sifat-sifat yang lain Tidak di, diajarkan Bahkan diselewengkan Sifat-sifat khabariyah Ya, sifat-sifat khabariyah Yang hanya diketahui dengan dalil Seperti sifat Allah memiliki tangan Memiliki wajah Memiliki mata Memiliki kaki Ya, kadam semua itu sahih Itu sifat khabari yang tidak mungkin kita ketahui kata dengan khabar Dengan dalil Tidak mungkin bisa dengan akal Nah, ini diingkari Dan juga sifat-sifat pilihan yang lain Seperti istiwa dan yang uluwuddad Nah, ini jadi permasalahan Padahal, kalau kita Dan tidak disebutkan dalam sifat yang Dua puluh tadi Sifat rahmah Ya Padahal, sifat rahmah merupakan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lain ya. Oleh karena itu, jalan yang selamat dalam hal ini, kita imani apa yang tertanam Al-Qur'an, kita ini isi kandungannya, kita imani semua yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya. Kita dalami asmal Husna tadi. nah, Lalu menjadi pertanyaan tadi, apakah bisa selamat dari neraka? Pertama, permasalahan seorang ya neraka atau suatu urusan Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang jelas kita meyakini suatu penyimpangan penyimpangan ya suatu penyimpangan, suatu kesesatan kebatilan bila seorang tidak bertobat dari hal itu maka tentunya ancamannya di neraka ya, tidak mesti dia itu ya, kafir, tidak kalau kafir dia masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Auzubillah. Ya. Orang yang kafir musyrik keluar dari Islam ya murtad itu neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun seorang yang melakukan penyimpangan maksiat atau ya bidah semua bid'ah susat Kerana harus mengatakan Kulu bid'atin dolalah Baik bid'ah Dalam urusan akidah Pemikiran Atau bid'ah dalam ibadah Sehingga suka katakan Kulu bid'atin dolalah Wa kulu dolatin finna Setiap yang sesat. tempatnya neraka Kenapa demikian? Kerana neraka itu tempat yang jelek semua Ya yeah. Tidak ada yang baik dalam neraka Ya yeah. Maka semua kejelekan dimasukkan ke neraka kendati yang dimasukkan itu masih ada mungkin orang yang juga kebaikan pada dirinya tapi dia dibersihkan dulu tapi kebaikan itu tidak Allah hapus maka kita mengenal ahlul tauhid orang yang bertauhid jika masih ada iman tapi dosanya lebih banyak dibakar dulu dibersihkan setelah bersih dari dosa itulah keadilan Allah SWT karena masih ada iman dia akan dapatkan harapan untuk keluar, karena kalau masih ada iman masih ada kebaikan, tapi dimasukkan ke neraka kena dosa yang lebih banyak dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena iman yang ada pada dirinya itu sebab masuk surga. Dia belum bisa masuk surga kalau masih ada dosa tadi, kejelekan tadi. Kenapa? Karena surga tak nali kejelekan dalamnya, semua kebaikan. Kalau masih ada kejelekan, dia tak masuk surga. Dibersihkan dulu. Sehingga nanti segala kedengkian yang ada di hati sesama kaum Muslim itu di, dihapus oleh Allah. Wanazak nama filsodurimin gilin, dihapus. Tak ada lagi kedengkian. Sehingga pun sebagaimana ya dalam hadis sebutkan, setelah mereka melakukan syarat ada jembatan kecil di sana, ya belum bisa masuk surga kecuali dibersihkan dudikus asal masih ada enggak berbagai kedengkian kezaliman kecil dan besarnya diselesaikan dulu baru setelah suci semuanya masuk neraka masuk surga nah masuk surga nah tibtum fadhkhuluha khalidin kalau telah suci telah baik nah berkaitan dengan masalah tadi kalau dia meninggal dalam suatu kebatilan kesesatan maka ya itu tempatnya di neraka tapi jika suatu kesesatan tadi tidak sampai kepada kekufuran maka dia akan mendapatkan masih ya ada peluang untuk bisa keluar dari neraka dan Allah masukkan dalam surga dengan rahmatnya oleh kerana itu dalam hal ini ada kaitannya dengan pernyataan para ulama. apakah mereka yang meyakini hal seperti ini itu kufur, ya tidak tapi menyimpang dari akhidat al-sunnah mereka punya ta'wil, punya subuhan panjang ini masalah subuhatnya tidak ini tempatnya, tapi ini jelas panjang subuhatnya, tapi intinya mereka yang mengikuti konsep ahlul kalam di dalam memahami sifat-sifat tadi Bukan konsep Ahli Sunnah. Para sahabat muhajin wal ansara. Para imam yang empat. Sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in. Imam yang empat. Imam Ahli Sunnah. Bukhari, Muslim, Tirmid, Abu Da'ud Nasir. Dan imam Ahli Sunnah. Tidak memahami konsep seperti ini. Konsep sifat seperti ini baru muncul setelah muncul Ahlul Kalam serah khusus ya, yang dikembangkan oleh Ibn Kullab, Muhammad Ibn Kullab. Yang awalnya selaya itu diikuti oleh Imam Abdul Hasan Ash'ari pada periode yang kedua Pada periode yang kedua ya, Kena Abdul Hasan Ash'ari Rahimahullah 40 tahun menjadi Mu'tazilah Kena bapak tirinya seorang tokoh sentral Mu'tazilah Abi Ali Al-Jubai Ayahnya meninggal Ayahnya seorang sunni Meninggal Ibunya dinikah oleh tokoh sentral Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai jadi Didi Abu Hassan selama 40 hari a, a, Afwan 40 tahun menjadi Mu'tazilah dari kecil, baru selalu ditinggalkan kembali kepada Ibnu Kulab Ibnu ya yang yang menetapkan sifat yang tujuh tadi Hayatun ya, iradatun, Qudratun, Sam'un wa Balsaurun, Ilmun wa Kalam dan beberapa sifat-sifat yang lain sifat khabari yang lain masih ditetapkan juga baru setelah itu Imam Abdullah saya kembali kepada perulian tiga yang meninggalkan pemikiran tersebut nah, sifat yang tujuh dikembangkan oleh setelah itu ya, ahlul kalam dari kalangan asyairah tadi ya, terus menjadi sebuah konsep terus runtuh burun run. nah, jadi kalau kita katakan, kalau nenek mungkin terlambat hati ya, para pendahulu kita salafus Saleh tidak seperti ini akidahnya nah jadi ini yang harus saya perhatikan mudah-mudahan menjadi ya Pembelajaran bagi kita Tentang ya bagaimana sesungguhnya Akhidat dalam asma' wa sifat ini Demikian Allahu'adam Ya, baik Syukuran jazak Atas jawaban al-Ustaz Demikian untuk Bapak Abdul Hamid yang berada di Jambi Dan selanjutnya kami beralih kembali Di layanan pesan singkat Ustaz, ada pertanyaan Ini kembali mengenai Pemberian nama Ustaz dari Rubi yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, apakah boleh memberikan nama masjid dengan nama Allah seperti Al Rahman? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah boleh ya menamakan masjid dengan nama Allah, iaitu Al-Rahman? Ya. Jawabannya, Karena Al-Rahman atau nima nama Allah Subhanahuwataala, nama yang spesial bagi Allah Subhanahuwataala, ya. nama yang spesial bagi Allah Subhanahuwataala, maka tidak dinamakan ya dengan nama Allah. Ya, Al-Rahman, Al-Ghufr, tidak. Tapi ya, kalau dinamakan ya, Baitul-Rahman, ya, memang ya, Masjid rumah Allah, nama. Di bujutin adzina Allah, ya, anturfa yudkar fi asmu, nama. Jadi rumah Allah, baitin min bujutillah, maka tidak dinamakan, ya, dengan nama Allah. Tapi dinisbatkan kepada Allah, Baitul-Rahman, ya. Adapun dengan nama yang Darussalam, Masjid Darussalam misalnya seperti dia, memang tempat yang salam yang selamat. Di dalam hanyalah Allahu a'lam takmiyah, tidak dinamakan. Ya. Tapi dinisbatkan kepada Allah, ya. Baitur Rahim, ya. Atau mungkin dinamakan dengan atau dengan sifat rahma, guna ya rahma. Memang rahmat masjid tempatlah uh, mendapatkan rahmat tapi dengan nama Allah ya, dalam hal ini ya jangan dinamakan masih dengan nama Allah tapi dinisbatkan kepada Allah ya seperti itu Allahu'ala nah. baik Quran Azizahullah atas jawabannya Ustaz demikian dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan dari lain amsan singkat Ustaz dari Bapak Nana yang berada di Pono Kede Ustaz disebutkan Bahwa semua nama Allah mempunyai sifat mempunyai sifat sempurna yang menunjukkan pada zat Allah yang esa. Apakah ada nama Allah yang paling Allah cintai agar hambanya sering menyebut-nyebut nama yang paling Allah cintai bagi diri Allah sendiri, Ustaz? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih ya. Kepada bapak yang bertanya, barakallahu fikum. Semua nama Allah menunjukkan kepada sifat. Ini berupa pertanyaan, apakah ya uh, nama atau onama yang paling dicintai oleh Tabaraka wa Taala? Ya. Dalam sebagian hadis sebutkan bahawa Ada istilahnya nama Ismullah al-A'zam ya. Nama Allah yang paling agung ya. Sebutkan juga Al-Hay al Hayy ya. Al-Qayyum ya. Akan tetapi apakah Allah lebih mencintai nama tersebut Atau yang lainnya ya Tidak disebutkan seperti itu ya. Akan tetapi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala dekaitu ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala nama yang agung nama yang mulia. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mencintai semua namanya. Ke kan nama yang baik. Ya, sebagian para ulama ya uh, menyebutkan kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah <coughs> ya. Bisa dalam surat uh, Al-Fatihah di nama terdapat di sana nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jelas ya semua nama kembali kepada Allah. Bismillah Kemudian uh, Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Rabbul Al Alamin. Rabb. Naam, kepada rububiyah. Ar-Rahman itu kepada rahmat. Kemudian uh, Allah menunjukkan kepada uluhiyah. Oleh kerana itu semua nama itu ya, dicintai Allah. Tapi disebutkan dalam sebagian hadis bahawa di sana ada nama Al Asma Allah Al Azam. Ya. Apabila ya, Allah diseru dengan nama tersebut maka Allah akan mengabulkan. Di antaranya Al Hayyul Qayyum. Ya. Ah uh, wallahu ya apakah ada nama-nama yang spesial iaitu Allah lebih mencintainya. Wallahu alam. Ya. Mungkin saya cross check lagi ada penjelasan jelasan daripada ulama tentang hal ini tapi yang jelas semua nama Allah Asma'ul Husna Asma'ul Husna sebagaimana yang kita jelaskan tadi mengandung seluruh kesempurnaan ya makna kesempurnaan kena Al-Husna makna Al-Husna yang telah ya sampai pada puncak yang terbaik tadi berarti semua baik Nah, semua baik sebagaimana Allah SWT mencintai semua kalamnya perkataannya kena kalam Allah nah. Kendati di antara kalam Allah, ya, Al Quran ada surah lebih agung, ya. Ayatnya lebih agung adalah Ayat Kursi, karena mengandung nama dan sifat-sifat Allah yang begitu banyak, bukti-bukti Tauhid. Surah yang paling agung adalah Surah Al Fatihah dan Surat Al Ghofur yang menyamai sepertiga Al Quran. Kenapa? Karena juga terdapat pengagungan terhadap, ya, penjelasan tentang sifat-sifat Allah, ya ikhlas di dalam menjelaskan keagungan Allah mensucikan Allah dari berbagai ya tandingan penyerupaan ya qul huwallahu ahad wallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu sehingga ada seorang sahabat yang dalam solat fajarnya dia hanya rakaat pertama dan kedua mengulang-ulang surat itu saja qul huwallahu ditanya kenapa kamu melakukan hal itu ya anafihi ismul Kena dalam surat ada nama-nama Allah dan saya mencintainya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, dengan demikian Allah masukkan muka dalam surga. Subhanallah. Jadi, ini yang bisa saya berikan jawaban tentang masalah uh, pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukuran, Zazal. Atas jawabannya, saya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, masih kami ajukan pertanyaan dari, dari lain lain pesan singkat, Ustaz dari Mega yang berada di Tangerang. Disebut ya Asmaul Husna yang banyak tertulis di dalam mushaf Al-Qur'an, di situ ada 99 dan sudah tersusun. Apakah memang susunannya seperti itu? Ataukah kita boleh menghafalkannya dengan cara mengacak dari susunan yang telah ditulis banyak di dalam Al-Qur'an tersebut Ustaz? Type terima kasih. Ya pertama yang perlu diketahui kita meyakini bahawa sembilan puluh asmaul husna itu ya asma Allah al husna itu bukan membatasi dengan jumlah tersebut. yang Jika fahami terlebih dahulu. Ya tidak. Tapi ketahu keutamaan sembilan puluh sembilan itu ya barang siapa yang menguasainya, me, yang menghafalnya dan mengetahui maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Ya berbudia kepada Allah dengan nama-nama tersebut maka dia akan masuk surga. Itu maksud ya, bukan sahaja menghapalnya. Kemudian kita dapatkan Al Quran, mungkin di lembaran Al Quran ya, di lembaran apa namanya itu lembaran pertamanya itu nama-nama asma Allah. Ya kita kata itu ya susunan, ya mungkin ya uh, tidak tidak ada dalam hadis dalam Al Quran dalam hadis yang sahih bahawa uh, terdapat ya secara kolektif ya kesemuanya disebutkan 99 nama tersebut. Ada riwayat menjelaskan ya itu uh, tidak sahih, ya tidak sahih, yaitu hadis yang mengumpulkan semua nama-nama tersebut dalam satu redaksi, ya tidak secara kolektif tidak. Maka para ulama bericchtiha dalam, ya memilih mana yang sembilan susunan nama tersebut dari al-Quran hadis. Maka secara otomatis maka tidak ada susunan yang sudah baku semua bila kita ketahui itu semua asmal husnaya kita boleh menghapalnya sesuai so, dengan urutan mungkin yang ada di mushaf tersebut yang ditulis di lembaran pertamanya atau mungkin ya dengan urutan yang lain tidak ada masalah ya tidak ada nas dalil yang menjelaskan urutan sebagaimana yang disebutkan di lembaran pertama mushaf yang ditulis ya uh, cetakan mungkin di mushaf cetakan ya di yang kita baca mungkin tapi di, oleh karena itu kita tidak mendapatkan dan tetakan ya seperti mujammal Malik Fahd ya certakan puan Karim seorang apa certakan Malik Fahad kemudian juga musam-musab yang lain cetak liluanya gitu dan seperti di masjid yang lain tidak mendapatkan ada susunan tersebut tapi mungkin ya sebagian percetakan di Indonesia mungkin berijtihad untuk mena um, menambahkan ya atau menyebutkan nama-nama tersebut Kemudian itu memudahkan ya bagi kaum muslimin yang baca Al-Qur'an untuk mengenal ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Jadi intinya tidak ada ya uh, yang baku dalam susunan tersebut. Silakan. Ya. Yang penting dipelajari, di, uh, dipahami, kemudian diamalkan. Ya, berdoa kepada Allah dengan nama bertawassul dan pada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah. Demikian wallahu yaitu yang bisa disampaikan dijawab pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya wa sallallahu wa sallam Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu wa la ilaha Illa anta stawfiruka Wa atubu ilayh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh